driving me insane they were and i never ever made demon of you We'll... Finsen er 98,7 Aarhus studenterradio Du lytter til Den Rappende Dilettant. Mit navn det er Bjørn Selv, og i dag der skal vi udforske forfattermyter og den store romans status i den moderne verden. Med mig i studiet der har jeg Brian Dan Christensen, dansk forfatter, bosat br i Brooklyn. Velkommen til, Brian. Tusind tak. Ja, og du, du har jo skrevet bøger, som, eller romanen Øen med dine din bror, og udgivet et par dæksamlinger også. Det er korrekt. Uh, ja, jeg har, jeg har i, i flere år skrevet digte i, uh, i diverse tidsskrifter uh, på dansk og, og for danske læsere og har udgivet uh, ja, forløb i to uh, digtsamlinger. Det kan godt være, der kommer flere, men uh, jeg skriver ikke så meget digte lige nu. Og så udgav jeg for et par år siden uh, uh, Thrilleren Øen med de ni på, på Gyllendal, uh, som egentlig var en bog, jeg havde skrevet på engelsk og havde tiltænkt det. Det amerikanske marked, øh, og øh, slet ikke havde tænkt på i, i forbindelse med, med danske læsere. Nej, men, men den omhandler jo egentlig danske temaer, kan Det gør den, ja. Den, den, Eller foregår den, her. Den foregår i primært København og, og, og handler og, og sådan lidt, lidt, lidt løs skitseret om et komplot om at afsætte øh, dronningen, som det er jo så dronning Gertrud i, øh, ja. i, i, øh, i romanen. Ja, og, der er ikke nogen connection til... Øh... Altså det, man kan sige, jeg har, jeg har, jeg har den danske historie er med øh, sine steder helt korrekt, og øh, andre steder har jeg snydt lidt på vægten, og så er det jo så op til læseren at finde ud af, øh, hvad der er rigtigt og hvad der er falsk, hvis, hvis man er interesseret i det, og hvis, hvis det er overhovedet er relevant, men det er, ikke, øh, det er ikke ment eller tænkt som en, noget biografisk i, i forbindelse med vores, øh, med vores nuværende øh, dronning, men det er selvfølgelig en en afspejling af, af kan man sige, nogle, nogle strømninger i, i, i den danske kultur og så øh, og i, og i det danske forhold til kongehuset og, og til Danmark. Men det er jo så med det en mente, at jeg sad i San Francisco og skrev den her bog øh, på engelsk. Og det, og det er langt væk fra Danmark, både i geografi, men det er også langt væk fra Danmark i, øh, i sprog. Øh, og jeg tror, at, at det, det, var, det var noget af det, der hjalp, i hvert fald meget i den her forbindelse, til at kunne se Danmark bedre udfrøjet, at sproget simpelthen også var, var et filter. Ja, fordi den, det må også være lidt specielt egentlig, at skulle oversætte en bog om Danmark på engelsk til dansk. Ja, altså man kan sige... At det. At skulle nærmest spejlvende til sprog igen egentlig. Altså jeg endte jo med at sidde og skulle oversætte den til dansk, fordi ja. den skulle udkomme på dansk, da, da Gyllendal så hørte om, at, at jeg havde i gang i det, og de, og de valgte, at de gerne ville... ville Øh, men det var egentlig en dejlig proces at, at oversætte den til, øh, til dansk, fordi det var en måde at, at, at kigge på teksten en gang til med nogle helt nye briller, øh, hvor man godt kan blive et fartblind, ellers når man har siddet og redigeret et kapitel 10 eller 15 eller 20 gange. Så det var faktisk en måde at, at finde nogle fejl også og nogle, nogle svagheder, som når man sidder med en sætning, der er svær at oversætte, eller et afsnit, der er svært at oversætte tilfredsstillende, så det er ret ofte, fordi der faktisk er noget galt med det. Ja, at du egentlig skal ind og skrive om igen. Så. Præcis, og, og den, fordelen ved at oversætte sig selv, det er, så hvis ikke man lige kan få det til at virke, så kan man jo, så kan man jo lige lave det lidt om. Og det duer jo ikke, hvis man sidder og oversætter øh, en anden forfatter. At man, det gjorde man jo i gamle dage, øh, når, når danske udgivelser er Hemingway, så skar man lige noget væk, for det passede ikke lige ind. Ja, du har jo også siddet og oversat engelsk amerikanske forfattere til dansk? Det gør jeg også. Det er, det er sådan en anden del af, af, af mit job. Det er, jeg, jeg, jeg oversætter øh, ting. Jeg har oversat øh, øh, engelsk amerikanske forfattere. Garrison Keillor, Norman Mailer øh, til, til dansk. og Jeg oversætter også nogle ting til engelsk. Så det, så det går lidt begge veje. Ja, ja fordi at det er jo det med, at man, man måske, apropos det, vi skal snakke om det senere i dag, at forfattere som erhverv, det måske ikke er så øhm, indbringende som det har været, med mindre man hedder Stig Larsson? Ja, nu er det jo ikke så indbringende for ham, fordi han ja. er død. Øh, oh, ja. Ja. Men, men, men jo, øh, det, det er svært at, at, at, at være kunstner, om man vil i, at sitte over en, bred, over en bred vifte, og, og det, det er få, der kan leve af at skrive bøger, og, og leve godt af det, og sådan noget... Øh, Øh, som, som man må jo ofte, indtil man laver en bestseller, hvis man laver en bestseller, eller indtil man begynder at, at sælge i nogle store oplag, øh, må man jo lave andre ting ved siden af. Og det, og det kan fx være oversætteri. Der er også nogen, der, der holder mange foredrag. Og og så altså, er der jo nogen, der, der, der, der bare har et, øh, et, et dayjob, som det ja. hedder på engelsk. Øh, T.S. Eliot der arbejdede i en bank, og Raymond Chandler arbejdede for nogle, nogle oljeselskaber, og Stephen King, øh, så vidt jeg husker, undervist øh, på, på universiteter. indtil han for alvor stod igennem. Så det, det er helt normalt, at, at det må man jo gøre. Ja, det kan man så også bruge som, som hvad det, brændet til ens kan man sige. Bukowski, der skrev om, hvor hårdt det var at være arbejdsløs forfatter, vel? Ja, jo, om ja. det, det er klart, at, at uh, som forfatter, der er alt jo uh, potentielt i hvert fald uh, inspiration, så der sker jo ikke noget, der er rigtig dårligt for en, for man kan altid bruge noget af det, men pro problemet med at skulle uh, have, have for mange jobs ved siden af, det er jo, at der ikke bliver tid til, til fordybelsen. Uh, uh, og det betyder ikke, at man ikke kan skrive nogle gode bøger, men det, men det, det kommer til at tage lang tid, og det er ikke sikkert, at man når helt ned i de dybder og i virkeligheden frigør det potentiale, Uh, man har selv for at kunne skrive en bog, som hvis man har fordybelsen. Uh, fordybelse er, er i det hele taget en mangelvare uh, i, i, i nutiden. Uh. Ja, fordi det er også det, som igen med, med romanen, den... Altså, vi snakkede om det lige inden vi gik i gang her, at der er blevet solgt rigtig mange bøger stadigvæk, men det er, det er meget ø, i de store kæder og det er meget af enkelte store forfatter, og så er det jo Bøger om vampyrer og krimier, og det er meget en genre, det er. Altså, det er rigtigt, at, at, at, at man kan sige, at de, det, der hedder genre-litteratur, altså spændingsromaner, og, og, og nu nævner du vampyr. Jeg er ikke så mm. velbevandret i, i vampyr, men det, det, kan jo, det, kan jo, det kan jeg lige så godt indrømme. Men, men det er rigtigt, at genre-litteratur sælger godt, hvor, hvor det, man måske traditionelt set betragter som det de lidt finere, det de lidt mere litterære, øh, øh, det mere kulturelle, det highbrow, måske ikke øh, måske har meget øh, trange vilkår. der og det tror jeg altså man kan sige kunsten har altid den gode kunst øh, hvis man hvis man, hvis man vil bruge det begreb har altid haft haft trange vilkår, har altid haft brug for at blive støttet. det går jo helt tilbage til med, med scenerne og, og, og, og de gamle store komponister og, og så videre. men det er der er jo sket et skridt i forbindelse med at, at øh, for eksempel, at vi har fået e-bøger og sådan noget. Det, det er jo så nemt, at, og mange folk, det gør nogle ting, det bliver nemt. At convenience er i det, det handler om. Og så, jeg tror også, at øh, internettet, hvor vi jo laver alting, vi har vores venner der, vi går i banken, vi laver vores indkøb der, vi arbejder også på den, hvis vi, hvis vi har et, sidder på et kontor, eller hvor vi nu sidder, og hvis man som forfatter, så sidder man jo også og skriver på en computer. Man, man laver stort set alt på en, en computer, og øh, der er konstant en, en, en distraktion bygget ind i det. Øhm, og... Ja, der er altid noget andet at kaste sig over, når man sidder med sin laptop. Der er altid Jeg noget havde... andet at kaste sig over, men, men, men, men, men sådan nogen som Twitter og Facebook og de der folk, som, som, som øh, biler os ind, at de giver os et gratis produkt. Øh, det, det er jo en kæmpe løgn. Det er jo det er der selv, der er varen. Ikke? Øh, der er produkter der. Øh, de, de, er jo, de er jo skabt som distraktion. Det er jo meningen, at man skal høre det der lille bip, når der er nogen, der kommenterer på det, man siger, så man kan blive distraheret. Og, og det er jo ikke svært for mig i hvert fald at se en, en forbindelse mellem, at, at øh, vi har det her meget, meget korte øh, attention span, øh, opmærksomheden, øh, fordi vi hele tiden bliver afbrudt. Og det, og det bliver, øh, jeg tror det går ind og sætter sig simpelthen på, på, på rygmagen af en. Så jeg tror det er det færreste, der kan sætte sig ned og læse øh, tre timer i træk, uden at og forstyrre sig selv med et eller andet. Og hvis man endelig gør, så skal det gerne være noget, hvor det hele tiden sker noget, der holder en fest. Skal det være en page-turner med cliffhangers? Ja, gerne med og, nogle der... gimmicks i. Ja, det skal det være. Og små, korte kapitler, øh, fire, fem, seks sider, øh, ikke lange passager, korte dialoger. Og det, øh, det betyder ikke, at der er noget galt med at skrive den slags. Og jeg har jo selv skrevet en, en spændingsroman, som benytter mange af de der, af de der knep. Øh, men jeg tror vi, vi, jeg tror, vi mister noget, når vi ikke kan fordybe os. Og jeg tror, at vi mister noget meget, meget værdifuldt, som det kommer til at det kommer til at gå ondt sidenhen. Ja, ja fordi at det er, der er langt mellem altså det, man kalder de, nu er det også svært at sige, hvad der er, er de store klassikere nu, men de der helt store værker, det er ikke, det virker ikke, som, at det er, det er dem, der får opmærksomheden. Altså, der skrives jo stadigvæk god litteratur, og, og, og man skal også passe på med at sige, for jeg, jeg, jeg, jeg mener jo bestemt ikke, at en spændingsroman ikke kan være god litteratur. Det er jo ikke det. Altså, der er skrevet en fremragende ting inden, inden, inden for den genre også. Så det handler ikke måske så meget om, hvilken genre man skriver i, men mere hvilken kvalitet man skriver i, og, og med hvilken fordybelse man skriver i, og med, med hvilken, øh, hvilken, hvilken, hvilken måde det her bliver øh, modtaget af læseren. Øh, så... Øh, og der skrives jo også store romaner nu, og der kommer jo mange romaner ud, og så meget i Danmark. Det er samtidig lidt svært at følge med i det, selvom, selvom vi har internettet, når, når man er, øh, som jeg, sidder, sidder i USA. Men der kommer, der kommer gode romaner ud i USA, og der, der, der, der sker øh, fine ting der. Men det er rigtigt, det er et, øh, det er et område, der er, der er udfordret. Og det er det jo også inden for, inden for musik og inden for mange andre ting. Ja, øh, nu, ja nu bliver jeg lige øh, helt øh, distraheret. Jo, men det er jo det er også det med, at, at når man tager en bog op, så skal man jo selv gøre noget. Man skal, man skal engagere sig, som du siger, i det. Og der er alle de der alternative underholdningsformer på de sociale medier, men så er der også noget som for eksempel tv, som er jo, det har været, ja, altså, jeg ved ikke, hvornår det de første 40'erne, man begyndte på de første amerikanske kanaler, og det er blevet en større og større del af hverdagen. Eller faktisk gå lidt tilbage nu på grund af internettet, men... Men der har nogen, der snakker om, at der er en gylden allerinde for, for tv-serier, og det er det, det nye store narrativ. Det er der, hvor de, de store socialrealistiske fortællinger kan komme, fordi de netop kan gribe ind der, hvor at folk de, med, med det opmærksomhedsspænd, så folk de har. Altså der skrives jo fremragende tv-serier uh, uh, Mad Men, som alle kender, eller, eller Justified, som er baseret på, på en af Elmore Leonard's uh, historier, som, som lige døde desværre uh, for nogle uger siden Elmore Leonard' uh, Downton Abbey er jo også stort og fint drama, og under de hjemlige hemmestrede, der har vi jo særlige matador serien som er fremragende tv. Det tiltrækker selvfølgelig nogle folk, at man i tv-branchen kan betale en løn for at skrive. Så der er der selvfølgelig nogle gode folk, der sidder der og skriver. Men det er jo også... Igen, at, at, at tv har det der med, at som du selv siger, at man, man sætter sig ned, og man bliver underholdt. Øh, der, skal, der skal ikke rigtig ret meget aktivitet til, og jeg gør det også selv. Jeg holder meget af at, at, at se historier øh, på den måde, men jeg holder sandelig også meget af at læse, og jeg holder meget af at sidde med en bog i hånden, som er et, et, et gedint stykke styk håndværk, som er lavet, som er flot, som man kan føle, øh, og der er jo faktisk lavet... Øh, et lille par her. Der er jo faktisk lavet en undersøgelse, der viser, at man husker bedre det, man læser i en bog, end hvis man læser det på en e-reader. Fordi e-reader, der ligner alle sider hinanden, det gør de ikke i en bog. Fordi din krop noterer sig, tror jeg, sådan lidt på amatørplan her, at, at, at du, hvor du er hen i bogen. Man kan altid huske, hvor jeg kan altid huske, hvor jeg læste noget i en bog. Det var på højre side øverst, det var et stykke inde, så kan jeg finde det igen. Og en e-reader, der er det alt efter, hvilken skriftsstørrelse, du har valgt, og hvilken skrifttype, du har valgt. Og... Ja, der sidder du og kigger ja. ned i, i den samme skærm øh, hele tiden, som, som, du, som du kigger i, når du kigger i din telefon, og når du kigger i din, i din computer, og når du kigger. Jeg tror, det er meget usundt at sidde og kigge ned i en skærm. Prøv at forestille dig, at du stadig kigger ned i en computer, hvor der ikke skete noget i otte timer, bare sad og kiggede ind i en lyspære. Altså, jeg tror, du vil ja. blive Om hvis vi lige skal være tekniske, så er det jo, det er jo fors eller forskellen på e-readers og... Og tablets, det er jo, at der ikke er, er lys bag, det, du får ikke det der med, så man sidder og stiger ind i en lyspære så lang tid. Det er, det er korrekt, at der, der, er, der er dygtige folk, der har sørget for, at man ikke får ondt i øjnene, så man, ja. man kan sidde med den her lille, lille dims. Uh, og, og der er jo uh, en, en kæmpe convenience. Altså, det er bekvemt, at du kan have 100 bøger med. Men jeg vil hellere have to bøger med i min, i min kuffert, og så læse de to bøger, og have valgt de to bøger aktivt, og have, have lavet et, truffet et valg. Jeg behøver ikke altid at have Hele verden ved min øh, fingerspids. Øh, der, der, du må godt bidrage med noget selv. Det behøver ikke at være øh, et konstant input. Og, og det er jo det, som, som man kan sige, de sociale medier og internettet og e som jeg på, i, i øvrigt ikke er imod. Det er ikke det. Jeg tror bare, det, at det er meget, meget vigtigt, at, øh, at vi finder en, en balance i tingene. At man begrænser det lidt? Ja, du skal, du skal begrænse. Øh, det er jo ligesom at spise. Hvis du, hvis du kun spiser og aldrig rører dig, så bliver du fed. Hvis du kun har input, men aldrig skaber noget, aldrig tænker selv, så bliver du dum. Altså, sådan er det, og der skal være en balance i tingene. Du er nødt til at aktivt deltage i, i de ting, som, som du engagerer dig i. Ja, det giver jo fin mening. Jeg, også, jeg har jeg bruger, jeg er en flyttig bruger min Kindle, min ja, Kindle e -læser, men, men jeg savner stadigvæk nogle gange det med egentlig at have den fysiske, for der er også det med charmen ved at have æseløerne rundt omkring med de gode passager, og der er også stadig det med, at en mappe på en skrivebord på computeren er ikke helt det samme som at have en, en stor reol fyldt med bøger. Altså, Nej, der er bare en. altså det, computeren ligner alt jo også hinanden. Jeg kan aldrig finde noget som helst på computeren, men jeg ved, i tredje bunke nederst i det gule folder, der ligger det manuskript, øh, jeg leder efter. Men det har også noget at gøre med, hvordan ens, ens hjerne ligesom ja. er, er wired, og, og, og, og der er selvfølgelig folk, der, der vokser op nu. Der kommer den en generation til... nu, der jo ikke ved, hvordan man bladrer en bog, men der bruger touchscreen fra, fra ja. det et år gamle. Ja, jeg håber, de, jeg håber de måske på, på, på, på, et, på et højere niveau lærer at bladre i en bog på ja. et tidspunkt, men man ved aldrig. Det bliver sådan en speciel kursus i 9. klasse? Ja, det, kan ja, blive, det bliver ja. et tilvalg, ja. ja. Vil, du, vil du have fransk, eller vil du lære at bladre i en bog? Ja. Ja. Og det, ja, og folk vil vælge fransk. Det, det er måske sætter lidt på spidsen, men det er jo lidt der, man kunne frygte på vej hen af, når det er Altså teknologier har jo altid vist, at øh, og det er jo så hvis det er muligt at lave det, så gør vi det. Ja. Og det, det store eksempel på det er jo atombomben. Ikke? Det, man kunne lave den, der, derfor laver man den. Og, og, øh, og teknologien har det der perverse i sig, at den altid vil øh, videre. Den vil altid udvikle sig. Den vil altid have mere. Og der er sådan noget, som jeg tror strider mod nogle, øh, mod nogle grundlæggende ting, som er, er vigtige for mennesket, med, nemlig med ro øh, og, og, og fordybelse og fokus og, og vælge noget fra. Ja. Øh, jeg, jeg tror på, at en, en, en lille verden som i virkeligheden kan være en større verden, fordi du, uh, du har lavet nogle valg her, og du har truffet nogle valg, og det, og det, og det, og det bliver en, en større del af din identitet. Du kan alligevel ikke forbruge alt det, der er. Du kan ikke læse alle de ting, der udkommer. Det er meget, meget vigtigt at, at, at vælge med omhu. Ja, at man ikke bare går ind og siger, så tager jeg hele bestsellerlisten fra 2013, ned på Kindlen med det, for eksempel men man måske finder ud af, hvad det egentlig er, man kunne være interesseret i, ja, det, og så fordyber det, sig i det. Jeg skal ikke kunne sige, om, om folk gør det, men det, det, det, det er da selvfølgelig fristende at sige, nu tager, jeg, nu tager jeg på ferie, eller nu, nu vil jeg, jeg vil have alt, jeg vil ikke gå glip af mm. noget. Der er sådan en, en angst for ja. at... Og så skimmer man det hele, i stedet for at læse én ting? Ja, det, Eller det, Eller skimmer sådan top treen? Ja, ja. Det, det er det, der måske nok øh, ja. er nogen, der gør Der er der nogen, der har sagt til mig, at de meget, meget sjældent læser en bog færdig. Ja. Øh, de går i gang, og, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder de at kede dem, så springer de til, til den næste, og øh, ja, det er, jo, det er jo selvfølgelig også en ja. måde at gøre det på. Jeg har det rigtig dårligt med ikke at læse dem færdig, hvis man først går i gang. Ja, det har jeg også. Øh, og jeg, det er jeg, ligesom afbrudt samleje. Ja, det, ja, okay. Ja. Ja. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil øh, sammenligne min partner med en bog, ja. men, men, øh, men, men det er da rigtigt, at... at, øh, at at man indimellem har behov for at lægge en bog væk, øh, og det oplever jeg, at samtidig går jeg i gang med en bog, og jeg læser ofte rigtig, rigtig mange bøger på samme tid. Øh, forfatterstemmen begynder måske at, at ikke at sige mig så meget på et tidspunkt, men jeg vil stadigvæk gerne ha have det udbytte, det er at og, og, og Så springer jeg til noget andet øh, og, og, og læser måske 100 sider i en anden roman og går tilbage. Men øh, det har også noget at gøre med, hvor man er. Ja. Du, du er et sted. Mens du begynder på bogen, så er du et andet sted. og sådan noget. Jeg, jeg, det, Så det er jo ikke sådan, fordi at, at jeg vil have, at man skal sætte sig ned på biblioteket og læse fra, fra 9 til 12 hver dag med, med, med ørepropper og, og sidde og drikke kamillete. Det, det er jo ikke noget med at trække tingene tilbage til, til, til gamle dage. Alting var ikke bedre i gamle dage. Og det, er, øh, det er en misforståelse at tro, at, at, at, at vi skal ud af... Det er jo ikke noget nostalgi, jeg er ude i at have fat i her, men jeg, jeg tror at vi som, som mennesker øh, har et ansvar for at vælge ting fra. Sige, det her, det, det er ikke mig. Det er ikke det, jeg skal være. Det er ikke det, jeg skal gøre. Også når vi læser. ja Det synes jeg, det, det er vise ord. Og jeg tror måske også, det er på tid vi bruger en, en sang. Og nu ser du lige nostalgi. Og så tænker jeg, at så skal vi have en sang med Lee Hazelwood. Og det er, den er ribet fra en vinylplade, den her version, så der er der så lidt øh, dejlig skræbende på. Så altså, det er jo... The hilly Ion. One night Johnny sang the truth to me on a northbound train from Nashville, Tennessee, taught me all the letters in a loan Sang Freedom, freedom is where you think it is, but there ain't no train. To Stockholm. Received your invitation to the war. I sent it back, so please don't send no more. I'd rather rot in some jail all alone, singing. Freedom is where you think it is, but there ain't, ain't no train the Stockholm If I have to ride this train a hundred years and All I have to drink is my own tears I'll not kill for you or on my own Singing freedom is what you think it is but there ain't train to Stockholm Governments and politicians too There's lots of people feel the way we do A hundred million of us can't be wrong Singing freedom, freedom is where you think it is But there ain't no train det var Lee Hazelwood No Train to Stockholm fra pladen Cowboy in Sweden som jeg jo meget, meget kort tid ejede på vinyl men var nødt til at give videre til dig eller yeah. ikke nødt til vælge at give videre yeah. til dig Ja, det er rigtigt. Øh, den, det, var, det, var en, det er en meget, meget fin plade, som, øh, som, øh, som jeg havde lidt sammen med en, en, en ven, og vi skiftes til at og, og have den i huset. Og, øh, så den, den betyder meget for mig. Der er nogle fremragende sange, og Hazelwood øh, har en skøn, en skøn stemme og, og, og har en, en uerbødighed, som øh, jeg ved ikke, hvor mange der kender lige Hazelwood i, i, i, i Danmark. Men, øh... Jeg tror, et par af, af dem, jeg tænker og lytter med, gør. Okay. I ja. ved, hvad mere. mere. De, de ved, hvem det er. Det er godt. Ja, men, øh, men ja, det er også den sang her, hvor I, I, han havde sit tv-show, også Cowboy in Sweden, der kørte i, i 70'erne i Sverige, hvor han jo indledte den her sang med at sige, at hvis der var en Nobelpris for, for sang, så syntes han altså godt, at den her kunne få en. Og det er måske... Jeg ved ikke, om det er en Nobelprismateriale, det, det er sgu en god sang. Det er, det er en god sang, ikke? Og, ja. og han, han, han gør det rigtig godt. Øh, ja, Nobelpriser, det er jo... Øh... Det, det er jo svært, fordi de bliver også samtidig givet til nogen, som ikke skulle have haft dem, og, og som senere viser sig, at de ikke skulle have haft dem. Så, øh, men ja, men det er, ja, Hazelwood er bestemt, øh, er bestemt et, et besøg, ja. absolut. Ja. Ja, øh, ja, og det er jo egentlig også, fordi når vi nu snakker om Nobelpriser, netop inden for litteraturen, at der er jo det der med, at det kan være den, den største ære at, at få den smidt i nakken, men hvor det måske egentlig også, altså det er ikke det er jo ikke dem, som man ser som storselterne længere. Nu, er jeg, nu har jeg ikke nogen statistik på det, men jeg tænker at sådan, den gamle mand af havet hvor måske et, et større hit end. Nu ved jeg ikke engang, hvem der vandt den sidst faktisk her hjemme, eller i nutiden. At der er jo sket et skift siden den tid. Altså, priser kan jo, øh, priser kan jo gøre meget. Det kan jo bare gøre. Både godt og skidt. Øh, men det er jo klart, at man som, som forfatter, nu betragter jeg ikke lige mig selv som Nobelpris-materiale, men det er klart, at man som forfatter, hvis man får en Nobelpris, bliver eksponeret lige med det samme. Øh, øh, men, men omvendt så. Altså, man kan tage, Jeg læste øh, i USA om den nye J.K. Rowling øh, roman, altså hende med Harry Potter-bøgerne, ja. som, som har så... Hun, jeg kan ikke huske den. Jeg har ikke, jeg har ikke læst øh, den, men hun har udgivet en, en ny bog ja. under, under et pseudonym, altså, hvor, hvor der ikke står, at det var J.K. Rowling, og der skete intet. Den solgte intet. Den solgte ganske få tusind kopier i USA, eller eksemplarer i USA, øh, indtil man så for, går jeg ud fra, fra forlagts side besluttede at sige, at vi er nødt til at vi er nødt til at lade det slippe ud, at det hende, der har skrevet den, og så rører den øjeblikkeligt ind på bestsellerlisten. Ja, fordi så går alle kernefansene ud og køber det, så snart de ved, at... Så går de ud og køber noget der, og det, så ja. det, er jo, det er jo godt og, det er jo godt at være navn, altså men det, er jo godt ja. at, øh, men det er jo også lidt trist, at at på en eller anden måde at det, er sådan, det er sådan, vi navigerer. Men sådan navigerer vi jo altid, og det er jo også det, at man inden for, inden for reklameverdenen, når man snakker om, om, om branding og sådan noget. Vi, vi køber, øh, hvis det nu er Coca-Cola, så køber vi det, fordi vi stoler på ja, det brand. vi ved, og, at det ja, smager... Som... Og der er, der er et navn jo også, et, et, et, et brand, og men man der er så nogle forfatter, hvor brandet kan man sige er meget, meget stærkt. De har en meget, meget ensartet, stabil tone, man ved virkelig, hvad man får. Der er andre, hvor Øh, hvor de måske skriver forskellige ting. Og jeg håber lidt på selv at, at være en, der skriver forskellige ting, og, og måske med forskellige øh, stemmer. Øh, jeg har for nylig sat mig ned og genlæst noget Paul Oster, som jeg også selv er meget øh, i Danmark, og, og, og, og som jeg har truffet i øvrigt i Brooklyn. Han bor også i Brooklyn. Men jeg, jeg må sige, at jeg fik faktisk hurtigt lidt for meget af det, fordi Paul Oster. Ja, han er lad... meget markant. Stemme. Jamen indimellem lyder han lidt som en, der prøver på at skrive som Paul ja. øh, og, og det blev sådan lidt, lidt for meget for mig, det blev sådan lidt for, det blev for, øh, for, for meget inden for den der boks, hvor, hvor at, at selv den måde, han overrasker mig på, var uoverraskende. Ja. Øh, så stemmen kan også godt blive for stabil. det er meget godt at våge lidt indimellem. At, du må, at man kender triksen, han bruger, og man kender sådan lidt de temaer, der egentlig vil blive, blive taget op. Ja. Men det er jo så samtidig er det også det som, som får mange folk til bare at købe bogen så snart der står Paul Auster, så så køber de bogen. Han er jo i øvrigt en meget meget venlig mand, så det skal ikke, ikke ja. få sig noget ondt om ham. Ja. men jeg tænker det er endnu endnu mere udtalt med en som JK Rowling, hvor at, fordi hun er, jo, det forventes af hende hun skriver om bebrillede troldmænd. Jo, men ja, man forstår jo godt øh, strategien på forlaget. De siger, at det her det er noget helt, helt andet, og, og, og hun vil måske gerne være, være, også være ja, en anden type forfatter. Hun vil gerne forfatter. prøve kræfter med et nyt publikum, måske. Jo, men hun vil jo så dog ikke prøve det så meget, at hun var villig til at, ikke at lade sit navn slippe ud. Men Nej. hvis hun har haft det valg, det kan også være, at hun stadig har haft øh, det valg. Ja, men, men jeg, det er simpelthen for at, jeg får at få lov til at det, træde på ny grund. Ja, og det, og det er jo vigtigt som forfatter, at man, øh, altså, man skal selvfølgelig, synes jeg, man skal også betragt sin forfatterkarriere som, øh, som, øh, som en karriere netop. og det er jo noget med, at man skal, man skal skrive nogle bøger, som, som, som kan sælge, og jeg ser intet som helst i vejen med, at man siger, øh, det næste bog, jeg vil skrive, det skal være det og det, og det fordi, jeg vil gerne sælge den, men det skal selvfølgelig ikke være noget med, at man, at man sælger helt ud, samtidig at skrive noget, der, er, der, man bare, der bare er en løgn, øh, og, så, og som er langt væk fra en. Der, jeg tror også, det er vigtigt, at der er et element af, af nødvendighed, og, og, og at man skriver ud fra noget, som, øh, som er sandt, også selvom det er fiktion, som er sandt for en selv. Man trækker jo altid på, på sig selv. Og på, og på de skuffelser, og, og på de, de tab, og de, de mennesker, man har mødt, de mennesker, man har gjort ked af det, de, de, de gange, man selv er blevet ked af det, eller skuffet, eller såret, og, og alle de der følelser er jo noget, man sætter sig ned og, og, og, og, og skriver på, og, og, og den ærlighed er vigtig, men derfor kan du jo godt tænke, du kan godt, det er jo ikke lovligt at tænke sig om. Man kan godt sætte den det en ramme, hvor man ved, at det er... Noget, der kan modtages. Ja, det, det vil da være dumt andet, for ellers så ender du med at sidde i banken, eller i, i olieselskabet, eller hvor du nu ellers arbejder ved siden af, hele dit liv. Og, ja. og, og jeg tror ikke, der er nogen, der er ikke ret mange forfattere, der ikke har det mål, at, at de vil være fuldtidsforfattere. For det er, det er jo meget et, et, et fuldtidsjob, ikke alene rent tidsmæssigt, men også identitetsmæssigt, for du skal virkelig ind og, og give noget af dig selv, hvis, ja. hvis du vil noget i den der branche. Jeg mener, det var Margaret Atwood, der sagde, at man jo, man udleverer man sig selv, og man udleverer mennesker i sit liv, gennem det, man skriver også. Ja, og, ja, og jo. Og, og hun, øh, hun går ombræt personligt, eller privat, ikke under Margaret Atwood. Det er hendes borgerlige navn, men hun blev ikke kaldt der nogen ombræt mm. i hendes, så hun siger, at det er lidt hendes skjold. Jo, og det, det, ja, det, det, jeg kender ikke hendes bevæggrunde mm. for at gøre det. Altså, jeg, jeg, jeg skriver under mit eget navn, og, ja. og jeg lever under mit eget navn, og det er så, men, men jeg, jeg kan da godt forstå det, men man, man, man, man, som Ginsberg sagde, at digteren står i nøgne for ja. verden. Det gjorde han så helt konkret, fordi han tog tøjet af. Men, men, øh... Det er der noget med forfattere med, med, med nøgne digter, jeg er til. Ja. Der kommer sådan bølger med. Ja, jo jo, men der er også. der er jo meget showmanship i det også, kan man ja. sige, for nogens. Jeg synes jo, det er, det er i orden at gøre det, med. Så også, det er i orden at lade værket tale for sig selv, for det er... Det holde tøjet på. Ja, det, er, ja, det ja. kan man godt. Det kan man jo gøre. Man kan tage tøjet af til andre steder, det behøver ikke at være, det ikke at være på scenen. Men, men værk, værket skal kunne stå alene, og uden at have krykker. Ja. Og jo, det er fordi, jeg kom til at tænke på os at apropos det med at... Med at tage sit liv, så er der også Woody Allen-filmen, jeg mener, det er Deconstructing Harry, hvor han jo også, hvad hedder for at få mand på nakken af at simpelthen have været alt for, for grafisk i, hvad han har brugt af sit liv. Ja, altså Woody Allen er, har jo truffet nogle lidt, kan man sige, kontroversielle valg i, i sit privatliv. Nu tænker jeg på karakter, men jeg ja, er så også ja. Woody selv. Okay, ja. Ja. ja, der er ikke en stor forskel ofte på, på det, men... men øh, jo, øh, det, det er jo klart, at det har, det har konsekvenser. Jamen, det har alt, hvad vi gør her i livet, jo. og det har det i litteraturen, og det har det i, i, i virkeligheden. Når man gør noget, så må man jo stå inden for det øh, øh, og, og tage de slag, det giver, men man tager jo også de, de roser, som der, der kunne komme med, og det er jo på godt og ondt, det som det handler om at være menneske, og det afspejler god litteratur og, og god filmkunst, som, som jeg betragter god i som afspejler jo øh, en virkelighed, og, og hvis, den virke, hvis, det, hvis, det, det, hvis det kunstværk, man laver, har noget, noget, noget subversivt, eller noget perverst over sig, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi kunstneren er, er pervers Det kan jo være, fordi den virkelighed, han beskriver, fordi er det. Fordi verden simpelthen er. Det, er jo ikke, det kan ja. ikke være guld eller maleri eller det hele. Nej, det, det, det kan det ikke. Det kan det ikke være. Nej. Og, ja, det er jo, jo ja, rigtigt nok. Og så er der men nu var vi inde på sådan lidt øh, genre, og, altså mere sådan, og træet, eller jeg ved ikke, altså apropos vampyrer og trollmænd og sådan lidt mere specifikke genre, det er jo måske lidt, altså også en, øh, en vej som forfatter at gå, hvor man ikke skal, skal have fat i, i hvad hedder det sig selv så meget, eller at eller man kan gemme sig måske mere bag, bag jeg ved ikke, det er ikke en, at kalde det gimmicks, men... Nej, man kan man kan sige med, med genre nu, nu, nu, nu, nu kan vi tage spændings eller thriller-genren som, som, som et eksempel, men med genre-litteratur, nu der er der jo meget erotisk litteratur lige nu. Men, ja, og med, det er jo gengrund af e-bogslæserne, at ja. man, folk ikke kan se, at man sidder og læser nu Yes, e-bogslæseren har, e har generelt meget på samvittigheden. Det, man kan sige med, med, øh, med genre det er jo, at man et, som forfatter et stykke af vejen får serveret en skabelon. En, en, en detektivroman har nogle klichéer, om man vil, skabeloner hvis man vil, som man, som man egentlig skal, skal udfylde. Der er nogle, nogle regler, man overholder. Der, der, der, der, skal, der, er, nogle, der er nogle modstandere, og der, og der er et mor som regel, og der er en, en politimand, der arbejder imod... Hvis du er politimand, og der er en detektiv, som, som drikker for meget, og, sådan. og der er sådan nogle, øh, som, som man nemt kan både øh, bruge, men også forfaldet til, øh, så, så kan man ikke sige, at det gode ved at skrive genrelitteratur er, at man, man har en skabelon, men det hårde ved at skrive genrelitteratur er jo også, at man har en skabelon. Fordi den skabelon er så velafprøvet, så det er svært at, at, at bidrage med. Ja, hvis man vil skrive noget virkelig stærkt inden for det, ja. så skal man. Altså, man skal gøre meget et stort stykke arbejde for at skille sig ud, når alting har de der lidt skabelonagtige præg. Men når man så gør det, så bliver det også rigtig rigtig godt, for at sige. det er ligesom øh, en, en, en, en musiker, der, der kan noget helt nyt med, med, med musikken, men inden for eksempel en blues, som ja. jo også er en, en genre kan man sige. Når, når, når der sker fornyelse inden for de der ting. Øh, øh, så, så er det virkelig fordi der er nogle folk der har, der har bidraget med noget og, og der er det lidt anderledes når man, når man tager de mere litterære øh, øh, romaner som, som, som, som jo trods alt også stadigvæk bliver skrevet der er det, der er det mere dig og, og, og, og, som forfatter og som person som skal ned og sige hvad, hvad er det for et, et univers øh, jeg vil lave her der er, du har meget frie tøjler og det er, jo, øh, det er jo meget meget svært at have frie tøjler det er meget meget bedre at have et begrænset rum. Og det, det rum må man så som forfatter skabe for sig selv ved at træffe nogle valg igen. Og det ja. handler meget om at træffe valg. Det er meget det, en kunst at afgrænse sig egentlig. Det, det er det, altså, fordi hvis du sætter dig ned med, med blank papir og, og, og bare begynder at skrive, og du ikke har ligesom afgrænset det her univers på en eller anden måde, så, så, så bliver det meget, meget svært. Så kommer ja. det til i alle retninger. Ja. Må, jeg må jeg tænke jeg tænk på, øh, hvad går du og afgrænser dig med for tiden så? Hvad, hvad, hvad har du øh, i skrivemaskinen Jamen, jeg, har, jeg arbejder på flere ting, og jeg har, og jeg har flere ting i støbeskeen. Jeg er ved at afslutte en roman, jeg skriver på engelsk, som har arbejdstitlen The Debtors, altså skyldnerne, om man vil. Så noget om begrebet gæld, men om personlig altså ikke gæld, ikke pengemæssigt gæld, men gæld mellem mennesker. Hvad er det, vi skylder hinanden, og hvordan er det, vi måske udnytter hinanden. Og det er en... En kærlighedshistorie, et drama, om man vil, der foregår i, i nutidens New York, hvor en, øh, en self-made man, som det hedder, en, en blue-collar man, en tidligere marinesoldat, marine soldat, sådan lidt jack-of-all-trades, som kommer fra Tennessee, en, en sydstadsmand, ja. øh, hooker op med en, med en, en berømt komponist, øh, et meget umage par, og han fortæller så i den her roman øh, historien om sin berømte komponist, men... men øh, i, I og med, at han gør det, er han jo, jo i gang med at fortælle historien om sig selv også. Ja. Øh, og, og den, Hvordan han kom i. Ja, og hvor han er på vej hen. Øh, og, og, ja, ja, det er en arbejdstitel med The Dead men, men øh, den er jeg næsten færdig med, i, i hvert fald i et første udkast, der kommer en del gennemskrivninger, og så skal min agent se den, og jeg skal have nogle folk til at, at læse med, og sådan noget. Men jeg kan godt lide tonen i den. Det er en, en førstepersons fortælling. Ja. Det, så altså, det vil sige, at det er en jeg-fortæller. Øh, så det er, også noget, det er også en anden stemme at arbejde med. Så den, den har jeg øh, efterhånden ved at få et greb om. Og det, øh, man, man skriver jo for at finde ud af, hvad det er, man vil skrive. Jeg, jeg planlægger ikke meget fra starten af. Jeg ved lidt om mine figurer, jeg ved lidt om, hvor jeg vil veje hen og, og afgrænse det på den måde. Og undervejs, så sker der som regel det, at det er en helt anden figur, der begynder at tage magten, og, og i det her tilfælde er det så ham fortælleren, som i virkeligheden bliver en slags øh, hovedfigur. Så den har jeg gang i på engelsk, den bog. Ja, men hvor meget, har du så, hvor meget bestemmer du på forhånd? Du siger, at du ikke har sådan, så mange brikker på plads, men du ved, at han kommer fra syden, du ved, han er self-made og blue collar. men ellers så finder du på en baghistorie. Altså, jeg har en, en fornemmelse af, hvad det er for en slags historie, og, øh, og, og jeg har en fornemmelse af tonen, øh, øh, og jeg ved... Jeg skrev faktisk den aller, aller side først, øh, ja. uden at jeg skrev det andet ord. Det var ord, så Botlon, jeg, den, der gjorde det. Det var Botlund. Den, den, den linje, den har jeg, og den er klar. Ja. Men om jeg ender med at, at skrive op til den, eller ja. ej, men det er i hvert fald der, jeg går hen. Hvis der så er meget, der tyder på, at jeg skal gå et andet sted hen, øh, så gør jeg det. Uh, og så har jeg en anden roman, som jeg også arbejder på, og det har jeg arbejdet på, Off On, og det er, en, det er en roman på dansk, ja. som er uh, mere personlig. Uh, den, den, den handler om en, en, en, jeg kalder den min Daniel-bog, fordi hovedpersonen hedder Daniel. Uh, og, og Daniel er jo selvfølgelig lidt, lidt et sletsk skjult uh, uh, navn, fordi jeg hedder Dan til navn. Men det er ikke mig. Uh, det er en fiktiv historie, men den handler alligevel lidt om nogle af de erfaringer, jeg havde, som 13, 14, 15 år med at vokse op øh, i et, øh, et, et religiøs, øh, en religiøs familie, og, og med de udfordringer, som, som, som det gav. Øh, så den har jeg arbejdet på, og den, ja. jeg er ikke helt klar til at skrive den. Jeg har, den er færdig, <laughs> men den er ikke færdig. Øh, så jeg tager den frem øh, en gang imellem, når jeg Blood har... blueprint. Jeg har den færdig, og, og, og, og, og alt er skrevet og redigeret, og, og jeg bliver ved med at arbejde på den. For jeg tror simpelthen, at jeg skal være ældre, og jeg skal have mere... Øh, afstand til emnet, og jeg skal have mere erfaring også med at skrive. Jeg tror, det er en, en, en sværere bog at skrive, øh, men så håber jeg også på, at den bliver, den bliver så meget bedre, men den, den er måske færdig om fem eller ti år, eller ja. endnu mere. Eller aldrig. Ja, det er sådan en, øh, sådan en vi, vi kan udgive, når, det, når vi tømmer dødsboet. Den kan I tage i, i dødsboet, og så hæve Nobelprisen, som den giver, og så øh, sende en venlig, venlig tanke, ja. og det vil jeg så endelig ikke have det så helt skidt med. Bygget det det gravsted. Ja. Ja. Nu lod jeg jo fra, fra vi gik i gang At vi også skulle lidt ind på, øh, på tv-serier Som det nye store narrativ Som der er nogen der, der kalder dem Og det, det har vi jo kun været lige kort vej. Det tænkte jeg lige ved igen Men først så tænkte jeg også at vi lige skal nå en sang til Fordi vi ja. er, jeg har lagt nogle gode nogen til side til i dag Okay ja. Så hvis du kunne vælge mellem øh, Elvis Costello eller Leonard Cohen Så vil jeg tage Leonard Cohen Absolut Så her kommer Memories fra Death of a Ladies Man Med Leonard Cohen Det var så øh, kogen, der lidt gik i selsving her til sidst i øh, sangen Memories. Du lytter til den rappende dilettant. Mit navn det er Bjørn Selv, og med mig i studiet der har jeg Brian Dan Kristensen. Og vi snakker om, ja, vi snakker om Og øh, jeg er kommet til at love, at vi også vil snakke lidt om tv-serier som konkurrent til, øh, til den store roman. Ja, altså som vi har været inde på så tv-serier har jo den indlysende fordel at, at, de, øh, at, at det bliver serveret. For, at de fortæller sig selv. For seeren. Og det er jo meget, meget fristende at sætte sig ned med et glas rødvin og, og se noget, der virkelig er, er godt fortalt. Og vi, og vi nævnte et par stykker af dem, af dem tidligere, ikke? Og det, det synes jeg jo bare er godt, for det, det, det, det, det er jo fint, at der bliver lavet kvalitetsvarer. Der bliver også lavet kvalitetsting i, i Danmark nu. Der er jo mange danske tv-serier, der, der er stort stor solgt. hype om borgeren, for eksempel, over i USA. Ja, og, og de bliver solgt i USA, og jeg sidder over i USA og læser i, i The New Yorker og, og sådan, nogle, sådan nogle magasiner om danske tv-serier. Så, så man gør det jo godt, og det er jo... Når, når den gode historie bliver fortalt på en god måde, så er det, så er det jo godt for os alle sammen. Det kan så altså godt være, at man, man, man isoleret set kunne se TV, det TV som et narrativ, der, der konkurrerer med, med romanen, det kan man, det kan man nok ikke øh, komme udenom, men øh, om, om det nødvendigvis er, er, er skidt hele vejen ja. igennem. Det, men det mener du, der jeg, plads til begge to som, som store fortællemetoder? Det, det tror jeg helt klart, der er, og, og, og, og øh, jeg holder også selv meget af, af, af en godt fortalt øh, film øh, og, og sådan noget, og, og faktisk så øh, nu havde jeg siddet og og, og, og tegne nogle skidser til en, endnu en ny roman, en, en, en tredje roman, ja. udover dem, jeg har, jeg har fortalt om. Som, og det, jeg opdagede, at jeg gjorde, da jeg sad ligesom, og fortalte, mig selv. Jeg sagde, at, at jeg vil have, at det skal, uh, de skal være lidt min Wonder Boys. Wonder Boys var jo en, en roman, men som blev lavet til. Alle, for, alle folk kender filmen med ja. Michael Douglas. Det de skal være min Wonder Boys, den her. Og den skal have lidt aller Lost in Translation med Bill Murray, som, ja. som jo også er en og Så skal den have noget af den stemning, sagde jeg til mig selv, i de her noter, som en en, en film med Paul Newman, der hedder Nobody's Fool, som også er en roman, men, men øh, og jeg har læst bøgerne, men, men, men, men det er filmen, jeg husker, og det er filmen, jeg går tilbage til, når jeg ligesom tænker i den her øh, den stemning, jeg gerne vil skabe. Det er ikke, fordi jeg vil skrive de historier igen, men jeg, jeg vil prøve at se, om jeg kan ramme noget af den stemning. Ramme noget af det, som det tænder i en, når man ja. ser de film. Ja, det, det, det, der ringer jo en klokke i mig, og jeg genkender noget i de her film og i de her bøger, som, som jeg oplever som godt og som sandt og som godt fortalt, netop fordi det jo, det jo afspejler et eller andet, som, som jeg selv går og, og sysler med. Og der er jo også af det med, at hvis det er en velfortalt, for en filmatisering af en bog, så kan det jo sætte billeder på noget af det, man egentlig har, har læst. Og det, nu er der jo den man siger, at bogen er altid bedre, men, men det hænder jo også, at Filmen i hvert fald er tæt på. Ja, yeah, altså nu så jeg lige den, den, den The Great Gatsby med Leonardo DiCaprio ja. og, og, og gik så tilbage bagefter og, og genlæste bogen, og jeg har ikke læst den bog i, i 20 år. Øh, ja, jeg, var, jeg synes filmen var, var, var, var der hederlig. Jeg, jeg er ikke så begejstret for, for Leonardo DiCaprio, men, men, øh, men det var en fornøjelse at gå tilbage. Inspireret af at have set filmen og tage øh, F. Scott Fitzgeralds øh, roman op og, og læse den. Det er 47.000 år. Det er... Halv længde af, hvad mange andre romaner er. Det, det er virkelig, virkelig... Det er Ja, 47.000, jeg mener, men man plejer faktisk at sige, at det, det skal op på 50 for det egentlig. Ja, det kan godt være, at der, ja. er, nogen, der, der, er, nogen, der er nogen, der sidder... Jeg tror, det var Fransen, der sagde, ja. at alt under, 47, var en, eller alt under 50, det var en novelle. Ja. Nå jamen, ja, men så... Så, så lægger jeg... han sig ud med F. Scott Fitzgerald, det er jo modet. Ja. Det, det er en sværvægter. Det er, det er en klassiker, og han er jo også en interessant figur, en, en mand, der levede øh, livet hårdt og, og, og døde. Ja, øh, det er jeg der har lige været en teknisk fejl med resten af interviewet med Brian Dan Christensen, desværre. Øh, jeg vil forsøge at rode brud på det ved at spille noget af det musik, vi ikke fik tid til i programmet, og så håber jeg meget at få adgang til at have Brian med næste gang, han er på besøg i Danmark. Og øh, jeg vil starte med at spille en sang der hedder Instant Coffee Blues med Guy Clark her. Now he washed all the road dirt from his face and from his neck. Sat down at her table. She picked up his check And she took him home for reasons That she did not understand While well, he had the answers But he did not show his hand Cause Hemi knew the taste Of this wine very well It all goes down so easy But the next day is hell morning man was i drunk she whispered in the shower while he lay there and smoked his way there through the final hour she felt wholly empty like she'd felt it every time and he was feeling just the same except he's trying to make it right was of the essence, so they both did the best To meet up in the kitchen, feeling for the dress She just had to go to work, and he just had to go And she knew where, and he knew how to blow it off And so... They shot the breeze quite cavalier To the boiling of the pipe And sang the instant coffee blues Never fire shot And Jimmy hit the driveway With his feelings in a case And she hit the stoplight And touched up Tell the difference between caring and night, And that it's all done with mirrors Lest they forgot I said it's all done with mirrors Of which they have none To blend the instant coffee blues Into the morning sun var Instant Coffee Blues med Guy Clark. En fantastisk countrysang om morgenen efter et one night stand, som jeg er sikker på at mange af jer derude kan relatere til. En anden rigtig god sang, som jeg kan relatere til, den hedder Radio Radio, fordi jeg laver radio. Jeg har gjort det i hvert fald to gange. Her kommer Elvis Costello and the Attractions. Still and the Attractions En sang som jeg som sagt kan relatere til Vi kan lige nå en enkelt sang mere Inden crescendo tager over Og det er noget som jeg håber alle derude kan relatere til Det er en sang med Lee Hazelwood Der hedder A House Safe from, from Tigers Jeg håber ingen af jer har tiger i jeres hus derude Tak fordi I lyttede med Hæng en god aften May your house be safe from tigers. May you never need to die. May your house be safe from tigers. May you never learn to cry. May all your times be good ones. May they never end. May your house be safe from tigers. May you always be my friend. May your house be safe from tigers may the kind birds fly with you May your house be safe from tigers may warm fires find your flue May all your vines bear sweet wines and your sons the hearts of doves May your house be safe from tigers may your house be filled with love